Коля, Кольоня, як називала його Світлана, а найменшу звали Олюнькою. Гордій признався, що він наполягав, щоб назвали як маму Тетяною, та Тетяна старша заперечила. Вона чогось вважала, що як буде дві Тетяни, то одна має померти, а в те, що виживе, сама вірила до останку. Маруся, як перейшла до останнього, десятого класу, сказала, що лишиться з дідусем і бабусею, помагатиме по хазяйству, нічого їй там в чужій хаті робити. Соломійка спершу вирішила, що теж застанеться сестричкою, та потім передумала і сказала, що мусить піти в нову сім'ю. Так і сказала – Нову сім'ю, бо треба ж маму захищати від того орависька. До того ж вона знає того поганючого Віталька Родюка, свого однокласника. Через рік, у неповні сорок три, Соломія народила свого першого сина. Всім її дітям випало бути літніми. Син з'явився на світ одразу після Спаса. На спільній сімейній нараді його вирішила назвати Олегом, хоч Соломія й була проти, бо згадала Руфининого Олега. Та всі, крім неї, проголосували за Олега. Хлопчисько був світлооким і крикливим, ще крикливішим за Марусю. Невже потім буде таким же, Мовчуном, як накричиться, якось подумала Соломія. Оскільки наша розповідь про Соломію добігає до кінця, настала пора розказати, як склалася доля її родини і всіх близьких їй людей. Отож, по порядку, або по порядку, як досі кажуть в Загорянах. Антін прожив на світі вісімдесят і один рік. Може, прожив би й більше, якби раз не потрухикав за чужими гусьми, що залізли в город. На бігу причепився об холоду і вдарився об неї головою. Лікар констатував, крововилив у мозок. Антін очоняв, та говорив погано, заїкався, не міг згадати слів, очо чого сердився. І через рік, після другого інсульту, віддав Богу душу. Соломія ж, лишившись сама, звісно, навідувалася, і Соломія молодша, і Василь, а Мруся взагалі так і жила з бабунею, через рік по чоловіковій смерті мала теж несподіваного гостя – Степана. П'ять літ тому він похоронив свою Віталію, діти вже були дорослі, троє роз'їхалися по світах, а двоє жили окремо в селі, мали свої сім'ї. Отож, сказав Степан, що нарешті прийшла пора соломці перебратися до нього. Соломія старша вагалася півроку. То, зрештою, здалася. Бо ж дід Степан приходив, як не щодень, то через день. Уха жор з кульбакою незлобливо казала про нього Соломія. На той час ішов їй сімдесят дев'ятий рік, а Степанові вісімдесят третій. Разом вони прожили ще сім літ. Взагалі ж Бог відвів Соломії старший без одного року дев'яносто. Останні роки вона доживала в своїй старій хаті, яка стояла порожньою після від'їзду Марусі. Маруся так і лишилася тихою і мовчазною. Думала завше про щось своє. Не вельми любила помагати в полі, на городі, та нічого ліпшого не було для неї, як напувати корову, чистити її. А коли корова мала принести телятко, для Марусі то був час великої радості і великого нетерпіння. Телядко доглядала, як маленьку дитину, напувала і молоком. Чомусь вважала, що ліпше видоїти корову, а тоді годувати телес соски, і теплою водою, і пілом чистила і мила. У старших класах стала ходити на ферму і сказала, що піде туди робити після школи. На Соломіне, а може б, ти? «В технікум спробувала поступити, непогано жвучишся?» Відповіла категорично «Не хочу». Вчилася справді хоч і не але мала й четвірки, іноді п'ятірки. Правда, була одна особливість, про яку Соломія на зборах і при зустрічі казали вчителі. Якщо відповідає на уроці, то варто їй поправити, як далі не скаже ні слова». Або зіб'ється сама, то, пустивши голову, йде від дошки за парту, а той вибігає з класу. Зрештою, таки єдина з класу по закінченні десятирічки не захотіла поступати навіть у профтехучилище і пішла на ферму до телят. Ні в школі, ні після школи, ні з ким з хлопців не дружила. Соломія час від часу ковтала сльози, Дивлячись на старшу дочку. Десь у десятому. Та вперше задала питання, Якого чекала і боялася Соломія. Мамо, а хто мій тато? Соломія чесно розказала про Вадима, Про їхню любов, про те, що поїхав і не повернувся. А тому зараз вже великий начальник. «Куди нам?» – тільки й сказала Маруся. Боялася Соломія, що так і лишиться донька старою дівою, що буде в неї доля ще гіршою, ніж у матері. Та вже коли і тридцятник, приїхав у село в чергу відпустку Вірчин Юрко. Коли після школи поступав і не поступив до інституту, його призвали до війська, то потрапив служити на Чорноморський флот. Море так йому сподобалося, що після закінчення служби на військовому флоті переїхав до Одеси і, повчившись рік чи два в училищі, став матросом Торгового флоту. Під час його відвідин за горян, сусіди й родичі роздивлялися небачені екзотичні речі, фігурки, статуетки, маски, фотографії, а ще слухали розповіді про далекі моря і країни. Раз розповідав, як чекали на завантаження в Бразилії, щось там затримувалося, то, крадькома навідалися до нічного бару. Де офіціантки, казав Юрко, ходять тико в трико, то такий тонкий, напівпрозорий спортивний костюм, де все закрито, а відкриті цицьки і нижнє сороміцьке місце. І ото ходять і не встидаються, допитувалися. Нє. Можна собі на коліна посадити. А як заплатиш добре, то й помацати за те місце. Мрійливо закочував очі Юрко. І ти мацав? А що? Я в богателязів чи грошей не маю, казав Юрко. Та слухайте його, холярника, налітала Вірка. У нього ж не тільки на вербі груші растуть, а й смажені галушки. Юрко задоволено реготав. У свої тридцять п'ять Лишався холостяком І казав, що в нього В кожному порту По п'ятеро наречених І троє жінок з дітьми Одне біле, а двоє В смужечку У смужечку? Як то? А то чорної Це жовтої дівки Такі виходять Цього разу серйозно казав Юрко В той приїзд Заскочивши до хати Соломії-старшої, де жила й Маруська, він побачив в неї не в куфайці, не в робочій одежині, а в відкритому рожевому платячку, бо ж збиралася до однокласниці на христини. Маруся хоч і не була красуною, але мала непогане лице, а до тридцяти форми виразно округлилася і такою у гледівій Юрко. Поглянув новими очима, а прийшовши наступного дня, переконався, що вона прекрасний слухач його довгих морських історій. Одним словом, через два тижні від із і спільних посиденьок Юрій заявив, що поїде до Одеси, «Тільки удвох з Марусею, а якщо вона не згідна, то втопиться в їхній ковбані, а це буде небачена ганьба для цілого чорноморського морського параплавства». У відповідь на несміливе Марусине «А як же ти лєта? пообіцяв, що замість телят привезе з рейсу два кити, тридцять тюленів, два десятки дельфінів, а за бажанням і штук десять акул». Чи то налякана, чи зворушена такою щедрістю, Маруся згодилася вирушити в мандрівку з бумалим морським вовком. Юрко на початок повіз наречену до Луцька